Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pella. 91, Francis, FM. La primera emissora local d'oci noturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM. Fer-se vell acompanyat de la taula de menjador on s'ha viscut tants diners familiars, rodejat de les fotografies que resumeixen tota una vida, veient a les parets els quadres de sempre i observant a través del balcó un paisatge totalment reconocible, no es pot comparar a fer-ho en una residència per molt bé que estiguin les instal·lacions i per molt bons professionals que s'encarreguin de l'atenció. Aquesta és la teoria que defensa Sant Agirí una comunitat cristiana d'ajuda als collectius vulnerables. I per això han editat Com quedar-se a casa quan s'hi sencia. Una mena de pàgines grogues que recullen les possibilitats de suport, serveis i companyia per facilitar les gestions del dia a dia a les persones de la ciutat que s'estimen més continuar vivint en el seu entorn, entorn tot i fer-se grans i no pas a una residència. Sovint la institucionalització d'una persona gran es fa sense escoltar el seu parer i de cop es troba isolat en un món que no coneix i on no el coneixen. Va advertir la coordinadora ahir del Servei d'Ancians de Sant Egidi, Montserrat Vilaseca. Així mateix va assegurar que es curen i reaccionen millor a la malaltia si optant per quedar-se a casa. Conscient, però, que les personals grans tampoc volen ser una càrrega per als familiars, Vilaseca va demanar a les administracions que apostin per serveis que s'han demostrat tremendament útils, com ara l'atenció domiciliària. En el cas de Barcelona, un 5% dels ancians ja tenen aquest servei, un total de 17.073, mentre que la cobertura mitjana europea és del 12%. La coordinadora de com quedar-se a casa quan s'esencià, Gemma Muñoz, defensa que poder decidir seguir a casa no és una proposta ingenua, sinó molt sensata. Pel que fa a la qüestió econòmica, va assegurar que una plaça de residència pública costa a les administracions entre 3.500 i 3.800 euros i 1.650 euros si es concerta en una residència privada, mentre que una atenció continuada a casa costa uns 1.500 euros. En la guia es troba de manera ordenada informació sobre serveis per curar-se a casa, per tramitar certificats de reconeixement de discapacitat, com fer tot tipus de gestions per telèfon, des de la nova DNI fins a fer donació de roba, també informació sobre ajuts econòmics, saber demanar ajuda en cas d'assetjament immobiliari, claus per moure's per la, lli... per la ciutat i llistes d'activitats per al temps lliure o per fer voluntariat.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 I ara el que fem és anar cap al centre cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició 1714 La Posta Catalana. El centre cívic de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111 obrirà aquest mateix divendres, dia 7 de març, l'exposició 1714 La Posta Catalana.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 territori, entre el nucli principal al voltant de la parròquia de Sant Andreu, un altre secundari proper a l'església de Santa Eulàlia de Vila Vilapiscina i nombroses masies disseminades. Amb l'organització política local imposada pel decret de nova planta, l'any 1616, Sant Andreu va tenir ajuntament propi segregat de l'administració de Barcelona. Al maig de 1704, el gros de l'exèrcit ostracista desembarcat a la, vora de, a la boca dels vius del riu Besòs s'allotja s'allotja a Sant Andreu i a Santa Eulàlia de Vilapiscina. Es van produir algunes topades quan les tropes borbòniques van intentar trencar el setge sobre Barcelona. Sant Andreu proporciona contingents importants als sometents del Vallès que van atacar l'exèrcit de Fèlix V, el seu pas per la Torre d'Alvaró, el qual va prendre represàlies contra la població andreuenca.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 Tant les que han estat realitzades a Barcelona com aquelles altres que per circumstàncies de la història tot i no haver estat pintades a Barcelona estan de manera permanent a la ciutat en museus, edificis oficials, esglésies i ullars, etc. A la campanya 10 pintures universals a Barcelona que es desenvolupen al mar de la capital de la cultura catalana Barcelona 2014 i hi poden participar tots els ciutadans que ho desitgin. Les candidatures a pintura universal a Barcelona es van fent públiques diàriament a televisió a través del Facebook i el Twitter de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, que són els següents adreces. Facebook,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 yo el Parlament de Catalunya va donar suport a la capital de la cultura catalana per una unanimitat de tots els grups parlamentaris en data 25 de març del 2004. I ara parlem de l'enterrament de la sardina Sant Andreu de Palomar. Després dels accessos de dijous llarder i de les festes de carnaval, Sant Andreu de Palomar enterra l'excellentíssima Senyora Sardina, reina de tots els pocasoltes. Avui dimecres descendra la Germandat dels Trabucaires, Geganters i Gralles de Sant Andreu farà l'enterrament de la sardina en una cerimònia molt sentida. Les despulles romandran a la sala de vetlla de Can Cremat de 5 a 7 de la tarda. Des de Can Cremat s'iniciarà la Rua Mortuòria que durà el seguici fins a la porta de l'Ajuntament, on el notari llegirà el testament del rei pagà. Cadeu tots convidats. Es prega a venir tristos, vestir de riguros d'oli i oferir-li les últimes restes de greixos abans de l'inici de la Quaresma. Doncs us expliquem com anirà aquest recorregut d'avui de la Rua Mortuòria a Sant Andreu de Paloma. L'enterrament de la Sardina començarà avui a les dos quarts de set de la tarda al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquímedes, número 30 i començarà el recorregut pel mateix carrer Arquímedes, continuarà pel carrer Campeny, carrer de Gran de Sant Andreu, carrer Malats, plaça Orfila, carrer Ajuntament, plaça Comerç, carrer Gran de Sant Andreu, carrer Campany i tornada al carrer d'Arquímedes. Molt bé. I l'últim punt abans de fer aquesta petita pausa, el Uh, ens transeguem ara mateix cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix la xerrada sobre Acroiam de Biel Masquida. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofereix avui a dos quarts de set de la tarda la xerrada sobre Acroiam de Biel Masquida. Aquest mes es comentarà el llibre Acroiam de Biel Masquida i es repartirà el llibre del mes que ve. Aquesta xerrada és a carrer de Susanna Albre i tindrà lloc a la sala d'actats de, de la Biblioteca Tritat Vella José Balvero. Cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs d'aquesta manera el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit per parlar-vos d'aquesta exposició de la qual avui ja us ho feia més ment, 1714, l'aposta catalana. Fem una pausa, tornem.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 Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i eh, avui hem de parlar del Centre Civil de Sant Andreu que us ofereix l'exposició 1714 a la Posta Catalana. El comissari dels actes de commemoració d'aquest trinc a la ciutat de Barcelona és una persona molt coneguda per tots vosaltres. De fet, la podeu veure avui o doncs demà i dijous. <ríe> demà la podrem, veure, uh, la podrem veure a Polònia i ell és Antoni Soler. Molt bon dia. Ah, molt bon dia, què tal? Com estàs? Doncs uh, pues, uh, molt enfeinat, molt enfeinat i combinant una mica, doncs com bé dius, la, feina, la meva feina a la televisió amb la, amb la coordinació dels actes del trecentenari, que per sort són molts uh -huh. i, i, i bueno, doncs bueno, vaig una mica com una baldufa buñavall, uh -huh. però bé Perquè hi ha, hi ha gent que no ho sap però sí que hem de dir que tu ets historiador, oi? Uh, sí, bueno, que, a veure, jo la paraula historiador crec que és millor reservar-la per la gent que es dedica professionalment a la història, no? Uh -huh. uh, uh, i, I, de fet, aquesta comemoració que fem uh -huh. uh, té origen uh, en uns fets històrics, però uh -huh. és una comemoració que pretén uh, també, doncs, celebrar el present de la ciutat de Barcelona i repassionar molt sobre el, el seu futur. Uh -huh. Però l'última és evident que, que en el que es tracta de recordar uns fets, uh -huh. que molta gent compreix perquè el setembre és festiu, uh -huh. però comparant-ho amb per altra cosa, i que uh -huh. en els moments actuals que viu Catalunya, on es tracta en un punt que el futur, uh, molta gent té interès en saber d'on uh, uh, ve una mica tot el debat actual. No? Per tant, uh -huh. jo crec que és una, una commemoració que té molta actualitat. Uh -huh. També hem de dir una cosa important, que és que Sant Andreu va tenir una força important destacada en, en aquest tricentenari, no? en, en aquesta celebració. Uh, sí, uh, de fet, uh, aquestes, uh, a Barcelona sempre hi ha un problema, que és que les coses també tendessin a fer-se a Ciutat Vella. Uh. A Ciutat Vella doncs, hi ha tots els espais emblemàtics, hi ha la, hi ha la plaça Sant Jaume, la plaça de Catalunya, la catedral, la part de la Ciutadella, els... Uh, uh al Born, etcètera, i, um, i, els, i els principals museus també, i teatres. I en aquest cas encara és més així, perquè la Ciutat Vella, diguem és és l'escenari dels fets. Uh -huh. uh, la ciutat de 1714 és la ciutat correspon, és en l'actual Ciutat Vella. Uh -huh. I per tant és normal, diguem doncs, que tinguem una tendència a centralitzar els actes al el cor de la ciutat, però amb uh, uh, uh, més interessants que els nostres districtes mm -hmm. que com el que Sant Andreu doncs estaven, bueno, estaven més enllà en els, estaven a l'altra que estaven al mm -hmm. sector part dels burbos rics doncs també a partir de la producció això ha empezat tot de, de els districtes i l'infitecte E estem perdent una mica uh, la cobertura del, del mòbil a veure si és possible que puguem rectificar uh, oh. uh. Sí. Uh, uh, uh. Bueno, et sentim amb, amb certa dificultat eh, perquè ara, ara l'hem perdut molt bé, doncs a veure, el que sí que podem fer és intentar recuperar aquesta trucada, dir-vos que aquesta exposició doncs, el que pretén és fer arribar al tricentenari al conjunt de la ciutat. L'Institut de Cultura doncs, ha organitzat aquesta exposició itinerant de petit format que ara mateix doncs, podem, podrem veure a, aquest, a partir d'aquest divendres a Sant Andreu. Es tracta de redescobrir i entendre la dimensió dels fets de 1714. Doncs, eh, des de l'època medieval, Sant Andreu de Palomar era una comunitat rural sot, sota la jurisdicció del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, i en el cens del 1716 comptava amb uns 600 habitants. És a dir, molt, una diferència molt important amb el que, amb el que hi ha ara. No? No, Déu-n'hi-do. Déu. Home, a l'edat mitjana, 600 habitants ja són molts. Mm -hmm. I hem de dir que la seva població doncs, es distribuïa de manera dispersa per un extens territori entre el nucli principal, que era el voltant, de la parròquia de Sant Andreu i un altra de secundari proper a l'església de Santa Eulàlia de Vilapiscina i nombroses masies disseminades. Ara, si sí, ara intentarem recuperar aquesta comunicació que hem perdut amb el, amb el Toni Soler. Molt bon dia. Hola, hola, bon dia. Ah, Senti-ho bé, ara? Ara sí que et sentim bé. Perfecte. <ríe> doncs he fotut un rollo vaig impressionant i no sé si se senti... <ríe> Potser l'he d'una hora patit tot, no? <ríe> Don... no, sé, no sé a quin punt m'heu perdut. Estava parlant de, de l'important que era que la celebració surtis de Ciutat Vella mm -hmm, exacte, sí. eh, perquè Ciutat Vella, a part de, de que concentra tants equipaments i tants eh, d'això, doncs és l'escenari dels fets mm -hmm. però que en la commemoració que hem fet, hem previst moltes activitats pensades pels districtes pels centres cívics, pels biblioteques moltes mm -hmm. activitats que eh, fetes en coordinació amb entitats de, de barri, uh -huh. i per això també eh, fem aquesta exposició itinerant, que em sembla que ara mateix ja es pot veure, no? De fet, eh, segons tenim... Bé, si sí, tenim aquí present que s'obrirà aquest mateix divendres a les 8 del vespre i la, que... La inauguració oficial sí, però jo, uh -huh. jo, bueno, jo tenia entès que... que des del dia ah, 4, ah, sí. Des del dia 4 ja es podia veure, sí. Ah, exacte, El sí. divendres, efectivament, uh -huh. eh, vindré personalment doncs, per... per per poder veure com ha quedat i, uh -huh. i per poder reunir-me amb els veïns de Sant Andreu que vulguin veure-la i explicar-los una mica quin és l'objectiu que tenim amb aquesta exposició. És una exposició senzilla, uh -huh. molt uh, molt accessible des d'un punt de vista del contingut. Uh -huh. uh, és, és una primera aproximació als fets. i Jo crec que, que per fer un vistazo, diguem-ne, un cop d'ull... Uh, ràpid uh, és, està molt bé i la gent que vulgui més informació diguem aquí trobarà una primera, una primera, el primer aperitiu uh -huh. uh, i si vol ampliar informació ja té l'oportunitat de fer-ho però pels no, in, pels no iniciats jo crec que aquesta exposició és molt il·lustrativa uh -huh. Hem de dir que en aquesta data el eh, 1714 Sant Andreu era un municipi independent del que és la ciutat de Barcelona Sí senyor senyor, mm -hmm. com, com molts altres, com Serrià, com Gràcia, etcètera, mm -hmm. eh, en aquells moments era impensable que, que la ciutat això amplés d'aquesta manera els seus, els seus límits, no? Mm -hmm. eh, amb el creixement posterior, el creixement sobretot del segle XVIII i del segle XIX, l'enderrocament de les muralles, mm -hmm. eh, etc. Però en aquell moment, efectivament, s'entendria que estava... Estava separat i estava, estava diguem-ne, patint l'ocupació de les trombes borbòniques que ja havien ocupat tot Catalunya, excepte Barcelona i Cardona. Uh -huh. Hem de dir que eh, aquesta exposició, tal com ens deies, doncs, ja és en marxa en aquests moments. Ja, hi ha diferents plafons, que és el que la, els veïns i veïnes de Sant Andreu podran veure en aquesta exposició. Doncs mira, efectivament, l'exposició es, es conforma de diversos... A en què explica de forma molt sintètica eh, eh, els fets que comemorem, eh, què passava a Europa al començament del segle XVIII, per què es planteja la guerra dinàstica a Espanya, per què s'hi impliquen totes les potències europees, quin paper juga Catalunya, per què Catalunya decideix eh, implicar-se en una guerra eh, tan important, eh, per què són tan importants les constitucions catalanes que les autoritats del país volen defensar i protegir mm. i després les conseqüències de la guerra, la repressió, la destrucció del barri de la Ribera mm. eh, i, la, i la supressió de la Generalitat, de les Corts, del Consell de Cent, mm. tot el que va suposar la, la, la, la derrota militar catalana mm. i l'accés dels Borbons al, al tron d'Espanya. A més hi ha unes pantalles uh -huh. on es pot veure una sèrie de material que hem elaborat especialment pel Trecentenari, algunes uh -huh. entrevistes en què surto, faig jo mateix a diversos historiadors que parlen d'aspectes rellevants de, uh -huh. dels fets que, que comemorem sí. i també bueno, alguns vídeos amb, amb activitats en el Trecentenari perquè que la gent eh, li agafin eh, agafi ganes de, de participar la en el programa és un programa molt variat per tots els públics i per, per, per, per, per, per, per, per, per tots els gustos, per dir-ho així, perquè aquí no es tracta només de parlar d'història ni de divulgar, es tracta també de, de compartir cultura, de compartir mm. creació i de, i de celebrar que després de tres segles doncs uh, continuem aquí sí. i hi ha moltes coses per oferir com a ciutat. No? Mm -hmm. També hem de dir una cosa important, que és que, aquell bé, suposo que alguna, algú ho sabrà, que Sant Andreu proporciona, va proporcionar contingents importants als sometents del Vallès que van atacar l'exèrcit de Felip V aquí a Torre Baró, aquí al mateix costat. A Torre Baró, sí, sí, l'Atorre de Baró, efectivament. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Uh, i això va, va tenir conseqüències greus per la, per la població de Sant Andreu. Va, mm. va patir la repressió de, de Felip V era una, una repressió bastant indiscriminada i, i això poden dir bé algunes ciutats de, de Catalunya o del País Valencià que van ser arrasades uh -huh. uh, uh, però uh -huh. malgrat tot a Sant Andreu que ja havia, havia jurat lleialtat l'Arxiduc Carles diguem-ne la causa austriacista uh, doncs uh, uh -huh. després va patir diguem-ne uh, patir les conseqüències de l'arribada de l'exèrcit borbònic uh -huh. a l'inici del, de, del setge de Barcelona. No? Uh -huh. I que justament el setge de Barcelona es va, es va ubicar, diguem-ne, en, uh -huh. en, en el que ara seria la ronda de dalt, freder -Sí, una mica sí. més, més, cap, més més cap enllà, uh, uh -huh. i un dels seus principals centres d'operacions va ser a la Torra dels pardals de Sant Andreu, justament, uh -huh. no? Vull uh -huh. dir que va estar, bast digueu una primera línia de foc. Molt bé. Uh, també hem de dir que aquesta exposició també el que busca és la interacció no? entre la gent que el visita i els diferents plafons i, i instruments que hi ha, hi ha per allà, per, al centre cívic. Doncs sí, és, és molt important que la gent participi, que la gent no, entri sense por a visitar exposicions. Mm -hmm. saps? Uh, la gent tendeix a mostrar un cert respecte a les exposicions. Aquesta mm -hmm. és, com dic, molt accessible, mm -hmm. molt, uh, molt, uh, molt il·lustrada, mm -hmm. uh, amb, amb fitxes biogràfiques dels protagonistes, mm -hmm. uh, amb, amb gravats i mapes de l'època, i, uh, i amb informació complementària audiovisual, que, mm -hmm. que, que jo crec que poden ajudar els visitants a tenir una idea molt clara tant del que celebrem com de com ho volem celebrar en aquesta uh -huh. commemoració que va començar al setembre i que acabarà al setembre que ve. Uh -huh. Perquè aquest tricentenari vols dir que ens, situa, ens, o ens situarà eh, dintre encara enca, en d'Espanya o, o, o, <ríe> o podrem sortir algun dia? <ríe> Mira, això, el, el, la feina del tricentenari és és recordar aquest fet mm. del passat i, i convidar a reflexionar sobre què ha significat Catalunya en la història, què és avui i què vol ser. La resta ja és política i, per tant, mm. eh, jo tinc les meves opinions, com saps, però mm. això ja és el que decideix, el que vulguin els, els ciutadans. És evident que la tardor i el, han de passar coses i mm. serà una tardor calenta. Mm. A la, nosaltres la celebració la col·loem a les festes de la Mercè mm. eh, i i l'11 de setembre d'aquest any serà un no és molt especial, eh, uh -huh. no hi ha cap mena de dubte, però ho hauria de ser-ho igualment, eh, encara que els votants es podria que fossin uns altres, perquè uh -huh. és ara que fa anys i és ara que ho de recordar. Això segurament ho podrem veure reflectit al, al teu programa, no, el Polònia? Uh, uh, sí, sí, sí, uh, de fet, mira, uh, hem gravat un Mm -hmm. Hem brevat un especial eh, que servirà per ploure la temporada quan mm -hmm. arribi l'estiu, mm -hmm. eh, que estarà dedicat també, a, a la convaloració dels fets eh, mm -hmm. i que està quedant molt divertit. Molt bé. D'acord, doncs, a veure, Toni Soler, eh, t'esperem aquest divendres a les 8 del vespre per fer la inauguració d'aquesta exposició 1714 a la Posta Catalana. Doncs pues aquí estaré. Espero poder saludar molta gent de Sant Andreu, que és un dels, dels meus barris preferits de Barcelona. <ríe> doncs això ja ens agrada. Molt bé. Molt bé. Doncs, Toni, Soler, ens retrobem Vinga. en un altre moment. Moltes gràcies. Que vegi molt Vinga. bé. Bon dia. Adéu, adéu. D'acord, doncs acabem de parlar amb el comissari dels actes de la conmemoració del tricentenari a la ciutat de Barcelona. Recordar-vos això que us deia ara mateix, que aquest divendres a les 8 del vespre, Antoni Soler, que és comissari dels actes de Commemoració conmemoració del tricentenari a Barcelona, serà present en aquesta exposició 1714 a la posta catalana per parlar amb els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris de, de Sant Andreu. Al cap de manera mateixa ara, mateix, ara, ara si sí, una petit apag, una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir una cosa important, que és que demà eh, a Coma 6 Solà hi haurà jornades de portes obertes. Per tant, eh, el que volem fer ara és parlar amb la seva directora, la Olga Rodríguez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs eh, explica'ns, com ha anat aquesta exposició que teníeu allà al centre... Cultural Can Fabra. Doncs força bé, va acabar ja divendres, divendres ja vam recollir i realment en estat tres setmanes on tota la gent de Sant Andreu ha pogut veure la feina que, que es fa des de uh -huh. el nostre institut i, bueno, han estat unes portes obertes de cara amb, amb tot el barri. Per uh -huh. nosaltres ha estat tot un èxit, sí. És a dir, que ja amb aquesta exposició ja es feia el que és jornades de portes obertes perquè la gent conegués doncs, com és l'Escola com Comari Solà, no? Sí, sí, teniu doncs, això, una, una doble funció, no? Per una uh -huh. banda, d'una conèixer la figura del de Josep Comari Solà, que de, del qual portem el nom a l'institut i, i després també mostrar la feina que el dia a dia es fa des de l'institut perquè la gent de, del barri de tot Sant Andreu ho, puguin, ho poguessin veure. Uh -huh. doncs explica'ns demà a quina hora es realitza aquesta jornada de portes sí, obertes Sí demà el que fem és eh, una, la visita de, dels pares de Sisè, de tot el mm. barri que vulguin conèixer el nostre institut sí. i llavors eh, a les 5.30 a les 17.30 eh, estaran les nostres portes obertes per mostrar una miqueta el nostre projecte per explicar a tots els pares del barri que tinguin nens a 6 i també a 5è, perquè la preocupació dels pares comença una miqueta abans, no?, de, de que, quin serà l'institut dels seus fills, no?, uh -huh. doncs ensenyar-los al nostre projecte educatiu, conèixer el professorat, conèixer uh -huh. les tasques que fem aquí i, i, i l'edifici, també, les nostres instal·lacions, que també és important, no? Si, par si parlem del projecte educatiu, eh, la Comerci Solà com ho definiríem? A veure, jo diria que, que el Comas i Solar és un institut... Eh, és petit, realment, i llavors, en aquest sentit, és familiar, uh -huh. fem tot allò que, que es fa qualsevol altre centre, però des de... Una, molt a prop de l'alumne, no? Uh -huh. eh, penso que també és important que... que a veure, aquesta vessant, ja, ja ho vam parlar el dia quan parlàvem sí. de, de l'exposició, no? Uh -huh. Que estem també encarats a, a el que és la ciència, uh -huh. a ja només al nom de, del centre ja una miqueta ja, ja ho porta. Uh -huh. I, I després insistir doncs, en aquesta, aquest centre, el fet de que sigui petit, de que, de que sigui familiar, doncs, ens permet conèixer el nostre alumnat molt bé uh -huh. i adaptar-nos d'alguna forma a, a la seva diversitat, no? uh -huh. podent donar una formació de qualitat, a tots els nivells. Eh, penso que, que això és un, un tret de, diferencial del nostre centre, no? adaptar-nos tant a l'alumne que vol seguir uns estudis un batxillerat i, i uns estudis superiors després, com aquell alumne que ja vol incorporar-se aviat al món laboral i per tant farà doncs, un cicle formatiu, o, o també aquells alumnes novinguts que, que fa poc que estan al nostre sistema educatiu i que, i que han, han de començar entrant amb en, en l'idioma, amb el català, amb el castellà i han de començar també per aquí. Penso que és, són els trets diferencials de l'institut, no? que són molt propers. Per a quines edats eh, poden entrar a l'institut? Bé, aquí fem la secundària obligatòria, per tant, eh, estem amb, treballem amb nois i noies a, a partir dels 12 anys després de ser de primària, uh -huh. comencem a primer d'ESO eh, fins, fins al quart d'ESO. I hem de dir una cosa molt important, que és que el dia 11 de març, a partir de l'11 de març, hi ha el procés de preinscripció i matrícula. Sí. Per tant, important que eh, demà els pares i mares ja vagin amb una idea clara del que volen pels seus fills. No? Sí, demà un de dels objectius de, de la jornada que està de portes obertes, a part de, de veure el centre i conèixer el nostre projecte, pues, també serà informar-los de tot el procés. La preinscripció s'ha de fer entre l'11 i el 21 de març uh -huh. i llavors demà també pues, els informarem de, de la documentació que han de portar i de, de tots uh -huh. aquells tràmits que, que s'han de fer per obtenir una plaça. No? Uh -huh. D'acord. Doncs si vols afegir alguna cosa més res més, simplement que, que esteu tots convidats a conèixer el centre demà dijous a les 5.30 de la tarda conèixer el professorat veure el nostre projecte i bueno, venir i veure-li després decidir si ens agrada el projecte doncs esperem que la Comerci Solar sigui doncs, la, la més demanada, no? Perquè... jo crec que sí, perquè més en el barri, en el nostre barri, que és un barri petit recollit, i els a l'institut del barri, no? Uh -huh. Crec que, que és una bona opció i, i les famílies de la Trinitat la, la tenen al costat. També uh -huh. tenen la possibilitat d'escollir-la com a primera opció i també hi ha la possibilitat de triar-la en altres opcions per tant, per tant que els alumnes doncs, puguin accedir a, a la Comerci Solà. Uh, perquè quants alumnes hi ha ara, en aquests moments a la Comerci Solà? En total, al nostre institut tenim al voltant, en aquest moment, uns 230 alumnes. Uh -huh. Tenim dues línies, això vol dir que hi ha dos primers d'ESO, dos segons, dos tercers i, uh -huh. i dos quarts d'ESO. Per tant, de cara al curs que ve, um, els primers d'ESO de, del curs 14-15, tenim 60 places. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que demà, a partir de les 5.30 de la tarda, els pares i mares d'aquí de la Trinitat Vella s'acostin a la Convergència Solà, que val la pena conèixer el vostre procés educatiu, no?, el que ensenyem. Exacte. Molt bé. Això sí, esperem. D'acord. Doncs, Olga Rodríguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, això, que vagi molt bé aquesta jornada de portes obertes. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres també. Fins demà, us esperem. Demà. que vagi molt bé. Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Olga Rodríguez que és directora de l'Institut Coma Sisolà d'aquí de la Trinitat Vella donat que demà a les 5.30 de la tarda hi ha jornada de portes obertes i aquells pares que vulguin matricular els seus fills o filles en aquest institut doncs demà tenen la possibilitat de conèixer-lo més a fons Fem una pausa, escolteu una mica de música i atenció perquè ens intentarem parlar del Carnestoltes Fins ara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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i atenció perquè avui es fa l'enterrament de la sardina Sant Andreu de Palomar i un dels que organitza precisament aquest enterrament de la sardina doncs és el, la germandat de Trabucaires, geganters i greiers de Sant Andreu i precisament s'anima doncs, a l'altra banda del, seu, del fil telefònic el responsable o un dels responsables d'aquesta germandat de Trabucaires, com és en Mauri. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com anem? Doncs explica'ns, com esteu preparant aquest enterrament de la sardina que es farà aquesta mateixa tarda? Bé, doncs amb ganes, amb ganes, perquè l'enterrament de la sardina és una activitat que vam eh, promoure la seva recuperació des de fa 4 o 5 anys uh -huh. i, mica en mica, l'hem anat consolidant, també és cert amb l'ajut i col·laboració d'altres entitats i, sobretot, també del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu uh -huh. i això, amb, amb, amb moltes ganes de donar la a fer aquesta tarda. Uh -huh. A quina hora tenim pensat de començar? Uh, fem una vella uh, anterior a la, a la passejada de l'enterrament de la Sardina. Uh -huh. La vella comença a partir de les 5 uh, al centre municipal. Uh -huh. Tenim el taut uh, i, uh, i les blanyideres allà posades uh, des de les 5 i arrenquem el, la passejada a les 7 de la tarda, uh, que ens uh -huh. portarà fins a la seu del districte, uh -huh. on llegirem el manifest de l'enterrament. Uh -huh. i després tornada cap, a, cap al centre municipal de Cangalta uh -huh. i un petit sopar. Molt bé. O sigui, uh -huh. Ho teniu ben muntat, avui. Sí, esperem que sí, esperem que sí. I hem de dir que les despullars romandran a la sala de vetlla de Cangalta Cremat entre Correcte. les 5 i les 7 de la tarda. Uh, efectivament, efectivament allà les trobareu. Uh -huh. mm. Doncs a veure què és el que passa aquesta tarda amb l'excelentíssima senyora Sardina, que és la reina de tots els poques soltes. Esperem que tot vagi molt bé, que la participació sigui una vegada més eh, important uh -huh. i consolidar la festa per altres anys, també. Uh -huh. El que sí que és important és que la gent vagi vestida de negre, de rigorós dol, perquè la sardina s'ha mort. Sí, clar, això es prena amb tota la seriositat possible. Hem d'anar tots vestits de, de dol. lamentant la pèrdua tan important eh, que, que avui... Eh, avui eh lamentem, mm. i no, no, doncs, pues, escolta'm, a plorar i a gemagar fins al districte i després fins la tornada una altra vegada a Can Galta, perquè, perquè és un dia trist. Sí, sí, hem de lamentar-ho molt... molt... <laughs> Molt perquè aquesta sardina doncs, se'ns ha mort i, no, i no, no, no hi ha recuperació possible. I hem d'esperar, hem, hem d'esperar any. any. <ríe> <d 'esperar. ríe> és molt de temps, sí. Molt bé, doncs Mauri, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que vagi aquest acte molt bé i que ho passeu, us ho passeu de molt bé també. Perfecte, només dir-vos que tot i que el desenvolupament es faci a Sant Andreu, evidentment eh, això és ampliable, com, mm. com no pot ser d'una altra forma, a tot el districte. A tot el districte. Des, Des de la Trinitat, passant per Baró i Bé i acabant a la Sagrera Vull dir, per, per tot arreu uh -huh. I congrés indians? Afortunadament, ah, Naves... no m'hauria de deixar ningú Era per anar una mica ràpid Però evidentment tot, tot el districte Està del tot convidat Molt bé, doncs Mauri, ens retrobem En un altre moment que Com vosaltres vulgueu, moltes gràcies Adéu D'acord, doncs ja sabeu, aquesta sardina Ens ha durat poc no, I això doncs, aquesta tarda ho veureu ben clar perquè estarà dintre del, de, del dipòsit ja per portar-la sí, o... per portar-la fins al carrer Arquimedes on es farà la vetlla i allà doncs, doncs això espera en 40 dies. És molt dur. Molt dur, sí, sí. D'acord, doncs ara fem una pausa. I atenció perquè ara el que volem fer és parlar amb l'historiador Joan Pallarès Personat, que suposo que Déu estar ja preparat perquè el que volem parlar és de les pintures murals de la parròquia de Sant Andreu de Palomar que són candidates, atenció, a pintura universal a Barcelona. És a dir, una cosa important a destacar que ho farem tot seguit, després d'aquesta petita pausa. Un amic, fem una pausa i tornem. Una societat Però sense de llibertat sense llibertat. Obligacions i falses convenis. Això no és important. Que param d’un món on no hi ha voluntat. De canviar formes en el que som jutjats. Que param un món on no hi ha voluntat. De canvi ha formes penses que som jutjats. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.. Molt bé, doncs, Dalí, com us deia en fa un moment, les pintures murals de la parroquia de Sant Andreu de Paloma són candidates a pintura universal a Barcelona, perquè ens expliqui com són aquestes pintures, qui les va, qui les va realitzar i de quina manera doncs, es presenten com a candidates a la pintura universal de Barcelona, tenim, a l'altra banda, desfil telefònic a un dels historiadors d'aquí, de dels nostres barris, com és en Joan Pallarès Personat. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com són aquestes pintures murals de la parròquia que ara són candidates a pintura universal a Barcelona? Doncs bé, possiblement sigui sí, de, de les pintures contemporànies, de les pintures d'època moderna, de les més importants que, que tenim a la, a la ciutat. Uh -huh. eh, això és una, una cosa, una iniciativa que surt d'IQ, eh, uh -huh. ja que aquest any Barcelona és la capital mundial, de, perdó, la capital eh, de la cultura, capital catalana de la cultura, uh -huh. doncs bé, eh, resulta de que es va vindre la pensada de triar les deu obres mestres uh -huh. eh, de la pintura universal que hi hagi a la de Barcelona siguin realitzades aquí o siguin portades des de fora. Uh -huh. I bé, entre elles s'ha doncs, proposat, hi ha hagut tota una sèrie de persones de Sant Andreu doncs, que han proposat per votació popular que fossin les pintures que va fer en Josep Verdaguer a la nostra parròquia. Uh -huh. Són unes pintures que tenen, algunes estan doncs, a 40 i 50 metres de, damunt de, de, de, del terra, no? Per tant, uh -huh. va ser una obra molt dificultosa i més amb la en l'època que es va fer. Mm. Eh, llavors representen sobretot escenes bíbliques mm -hmm. i escenes barrejades amb escenes quotidianes de, de Sant Andreu, del Sant Andreu eh, actual, amb personatges actuals. I sobretot tenen, per pels endroenys, un valor eh, sentimental molt gran perquè molts poden reconèixer pues, el seu avi o el seu pare eh, uh -huh. com a model, perquè Berdeguer sempre s'inspirava sobre un model eh, real. I aleshores pues, els apòstols, en fi, tots uh -huh. són persones que vivien a Sant Andreu pues, a l'època que es va realitzar les pintures que és entre 1900, eh, més o menys entre 1956 i 1960 uh -huh. Hem de dir que la parròquia de Sant Andreu de Palomar no seria el primer premi que rep No, Perquè... no, no, no, no la parròquia de Sant Andreu de Palomar ja té la creu de Sant Jordi uh -huh. eh, doncs atorgada per la, per la Generalitat de Catalunya juntament amb pues, eh, també a la Casa Sil eh, en el seu moment pues, va rebre aquest reconeixement no? que bé, jo crec que parla de Fi, de què és aquesta parròquia perquè és una parròquia doncs, eh, centenari, mil·lenària perdó, i per uh -huh. tant doncs, durant aquests mil anys tot i que eh, si algun dia es sota de la parròquia actual uh -huh. trobaríem la parròquia romànica l'església romànica original uh -huh. eh, però bueno, el que veiem a l'exterior amb aquestes pintures en verdader jo crec que tenen prou, prou significat uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susana que també té alguna pregunta per fer Sí, hola, bon dia Bon dia. A mi m'agradaria saber exactament què, supos, què suposaria primer o bueno, què suposa per a la parròquia a les pintures murals de la parròquia Sant Andreu de Paloma ser candidata? Bé, ser candidata d'entrada és un ressò meravellós perquè aquí pels eh, propis andreuanys tenim... Eh, Pràcticament a cada una de les parròquies de Sant Andreu hi ha una joia única. Tal com a Sant Pacià tenim el mosaic d'en Gaudí, a la parròquia de Sant Andreu doncs podem parlar d'aquestes pintures que són de gran importància, que possiblement ara encara, al ser contemporànies, la gent els hi doni poc, poc, poc valor, però jo crec que que, en fi, que amb el, amb el temps ens donarà més. Significa, doncs, primerament, aquest ressò de que els propis andreuencs les coneixem, segon eh, siguin incorporades, en certa manera, el pla de, de promoció del turisme eh, a la ciutat de Barcelona eh, significa doncs, que vindrà mm, algú més a veure-les, que seran entraran dintre dels circuits i, sobretot, també, doncs, petit, si arriba a ser reconeguda, doncs, hi ha un petit recolzament eh, moral i material de, per part de la ciutat i fi, que davant del deterioro que tenim a la cúpula, davant de tots els problemes que té la Patològics, l'Església de Sant Andreu, eh, la seva estructura, la parròquia, l'edifici, doncs, bueno, jo crec que eh, això podrà, podrà ser un gran bé a l'hora d'exigir de, de, de, de, eh, una mica de que ja se'n repari aquestes, aquesta església on hi han unes pintures que tanta importància tenen. Mm -hmm. I si, eh, bueno, eh, d'assemblar la imaginació... Aquestaa candidatura es transformés en que les pintures murals de la nostra parròquia esdevinguessin pintura universal a Barcelona, quines conseqüències tindríem?: bueno, Les conseqüències eh, són aquestes que, que num i sobretot de que després jo crec que podríem anar una mica més, una mica més en llà. I no? eh, ja que són aquesta obra mestra de, de la ciutat de Barcelona, pues bé també podíem demanar el seu lloc dintre de Catalunya. I bé, jo crec que també podríem donar el seu lloc a dintre de la pintura universal. Em, Josep Berdeguer fa ara aquest any farà 6 anys, ja que va morir, i en fi, vam fer una exposició fa poc eh, retrospectiva de fi, de tota la seva obra, i va ser tot un èxit de, de visita, i la gent es va sorprendre d'aquest veí que teníem per aquí, que el veiem passejar pel, pel carrer Gran, i realment la seva projecció eh, eh, que té eh, a nivell mundial. Uh -huh. Perquè hem de dir una cosa important, que és que la parròquia de Sant Andreu de Palomar té aquesta cúpula tan impressionant, tan maca, i que a l'entrada, bé, abans d'arribar a la parròquia, si vens de, del tren, el que trobes és un cartell que diu que s'està reparant, però fa molts anys, no?, que estan en reparació. Sí, fa, fa molts anys, ja potem més de 10 anys amb aquesta amb aquesta broma mm. i jo crec que seria ja un moment ja el, sí. jo crec que ha de ser el moment oportú, el moment mm. més escaient per poder ja amb unes pintures de dintre i si tenim el, el continent tan fumut mm. doncs el contingut que almenys que sigui reparat ja amb la màxima celeritat i que el contingut també de la parròquia sigui la guanyadora d'aquesta aquest, candidatura a pintura universal a Barcelona. Així ho esperem, així mm. ho esperem. Això és el que ens mou i, sobretot, pues, bueno, és una cosa que la vam començar una mica... Eh, pues, com, bueno, com vaig veure que es convocava aquesta, aquest aquest, aquesta, aquest certamen, mm. pues, eh, en fi, ho vaig agafar una mica en sèrio, no? però mm. allò que tu... És un comentari pues, que es fa entre el rector, entre, entre en Joaquim Serrat, entre tota una sèrie de, de, de grup d'amics, però que evidentment ha agafat una expansió molt gran i han sigut eh, pues, centenars els andreuencs que han demanat aquesta candidatura i que han enviat eh, el recolzament a, a la candidatura. Molt bé. Doncs Joan Pallar és personal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que en els propers dies puguem continuar parlant de la història dels nostres barris. Gràcies a vosaltres i gràcies per l'atenció que he tingut. D'acord, bon dia. Bon. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix... ...és anar ja directament cap al que és la nostra habitual agenda del dia. Doncs ahir us parlàvem d'aquesta crònica... ...Narració, Història i Subjectivitat donat que precisament avui comencen les visites narrades. Exacte, avui comencen les visites guiades incloses dins del mar del programa Altex Príncips i Sortides. Una proposta comissària per part Margol i Martí Manent. La visita, primera visita guiada es realitzarà avui a les set la tarda i anirà a càrrec de l'artista Joan Moreu. Molt bé, doncs ahir també us parlàvem de la mostra Tintinaires de Catalunya, que continua exposant-se al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural en Can Fabra, al carrer del Sigre número 24, s'ofereix aquests dies la mostra Tintinaires de Catalunya. Doncs el proper abril es commemora el 50è aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintin, el famós còmic del dibuixant Tintin belga, eh, George Remi més conegut per Hergé. Gràcies a l'enginy i treballs rigorós d'en Joan Quim Mantelló, nascut el 1899 i desaparegut al 1997, el traductor en català de l'obra d'Hergé i a l'editorial Juventut, milers d'infants catalans van poder accedir al màgic món dels albuns de Tintín i molts per primer cop a la llengua catalana escrita. La mostra ofereix eh, un recorregut per la presència de a, a Catalunya i la podeu veure dilluns, dimecres, dijous i dimecres divendres a 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte a 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges a 11 del matí a 2 del migdia a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. I ara parlem de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet que obre els dimecres al matí. Des de fa poc, la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet ha ampliat el seu horari de servei, tot cobrint un dia més, els dimecres al matí. I amb ell, tots els dies 30 de diumenge, que és tancat. Doncs us recordem que la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet es troba al Camp del Ferro, número 3. El telèfon és el 9-3-340-86-75. I si voleu accedir a la seva web, doncs és bcn.cat barra biblasagrera.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 almenys la meitat dels membres que integren compleixin aquests requeriments. La participació a la convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases. La presentació de les propostes es realitzarà exclusivament online i els artistes interessats a participar han de completar els formularis d'inscripció que es troba a la web santandreocontemporani.org barra K premi barra convocatòria 2014. Atenció perquè el termini màxim d'inscripció online és dijous 3 d'abril a les 12 del migdia. Més coses de comentar-vos, doncs dir-vos que a partir de demà, a partir de demà dijous, es celebren els actes del segon aniversari de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i que ja ha preparat un campionat d'escacs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 en el seu segon aniversari us oferirà demà dijous a partir de la cindra tarda i dins l'aventura de conèixer un campionat d'escacs. Un torneig d'escacs per nois i noies a partir de 12 anys. Cada partida durarà uns 15 minuts i al final del temps establert la si partida no s'ha acabat, el guanyador serà el que hagi matat pe més peces del, de més valor. Molt bé, doncs ara parlem de les bases per a la gestió cívica del Casal de Barri de Sant Andreu. S'ha obert el termini de la convocatòria de propostes per a la gestió cívica del Casal. Són 15 dies naturals des de la publicació del butlletí oficial de la província, el BOP. El Casal de Barri és un equipament de nova creació que ocupa un dels edificis del recinte fabril de la Fabra i Coats rehabilitat expressament com a Casal de Barri. Els requisits de les entitats que hi puguin optar, hi poden ser entitats, associacions, agrupacions i organitzacions sense afany de localització arrelades en l'àmbit del barri de Sant Andreu que compti amb una trajectòria, trajectòria prou acreditada a la seva actuació en l'àmbit de la participació ciutadana i en projectes d'interès comunitari al barri durant almenys 3 anys continuats i que a més es compleixen els requisits sindicat els documents annexos. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. <coughs> Donar les gràcies a la Susana Avila, al Francesco Miguel, a l'Esteve Llitre i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Déu seu.